Profeetiese onthillings van die kind Yahshua, die leersame kuilkiespel, hoofstuk 192. Daarop het die kuinkie om tot Sixtus, die oudste zoon van die kinders van Serenius, gewend en aan hom gesê, Sixtus, maak voor aan op die plat getrapte weg 10 kuilkies, almal een span, dit is nou ongeveer 23 centimeter van mekaar verweiderd. Jy weet wel wat ons daarmee gaan doen? Bring dan die tien albasters wat Jacob uit Klui vir ons gemaakt het om mee te speel. Dan sal ons een bykie met die albasters speel. Jy weet goed hoe, want jy het my immers dit geleer. Sikstes het dadelijk gedoen wat die kankie wou hee. To die tien koukies gemaakt en die albasters van Klui gebring was, sê die kankie aan Sirenees, Laat my nou weer vry, so ek aan jou kan verduidelik en jou kan wees hoe hierdie spel werkt maar jylle ander kinders mag nie nou tis kom nie, omdat ek self van Sireneus die saak wil verduidelik. Nou die keinkie om gevoelvol tot Sireneus gewend en gesê, kyk, die speeliekie werk soos volg, jy moet drie tree van die kuilkie afstaan en danna albaster gooi. Gelikt het jou dier een goeie gooi om dit in die tiende en dis laaste en verste verweidere kuilkie te rol, dan is jy die koning van die spel kom my in die negende kuilkie, dan is jy een minister, in die agste is jy een veldheer, in die sevende een goewe neer, in die sesde een rechter, in die vijfde een priester, in die vierde een boer, in die derde een vader, in die tweede een moeder, en in die eerste een kind. Hoe die spel dan verder verloop, sal ek wel weer aan jou verduidelik, as die kuilkies vol sal wees. To het Sireneus glimlachend Albaster geneem en het oor die weg gegooi en die Albaster het dadelijk in die eerste koultje gerol. En die kankie vraag, is jy tevrede met die plek andersins kan jy as beginne nog twee maal oorgooi. Hier Sireneus antwoord, my heerlijke lewe, my asjoel, ek bly wel waar ek nou is. En die kankie praat, goed, gooi jylle dan na mekaar. Ek sal dan laaste gooi. Die kinders het hulle albasters gegooi, maar hulle het nie al die keilkies beset nie, maar dikwels het twee of drie van die albasters in een keilkie gekom. Tenslotte het die keinkie gegooi, en sy albasters het soos altyd in die tiende keilkie gekom. Dit het die meisie vererg, en sy sê, So moet die klein jasjua dan altyd koning wees? Die keinkie het echter aan die meisie gesê, Waarom knies jy jou daar oor? Jy het toch voor my gegooi, waarom gooi jy dan so onhandig? Wees nie vrokig teender my daar oor nie, anders sal ek dadelijk weer een muis na, na jou laat kom. Waarvoor jy so bang is? Toe het die muisie niks meer gesê nie, en was tevrede met haar tweede kuylkie. Die negende, achste, sevende en die zesde kuylkie was echter onbeset, en toe het sy reenees aan die kuylkie gesê, Kyk jy my lewe, nou is daar nog geen minister, geen veldeer, geen gouverneer en geen rechter nie. Wie sal hierdie belangrike plekke nou inneem? Hierdie plekke, het die kankie gesê, moet ek self nou laat vol, omdat niemand dit beset het nie, want alle onbesette plekke moet hier in besette kuilkie gereken vanaf die koningskuilkie ingeneem word. As die plek van die minister beset sal wees, dan word die drie volgende plekke aan hom toegewees. Omdat dit echter onbeset is, val die vier kuilkies nou aan die koning toe. Omdat alle kuilkies nou beset is, gaan ons oor tot die eindelike spel.